Buongiorno. Good morning. Recht gesproken. Good morning to you. Dhe mirë se vini në klubin e mëngjesit Këtu në Valet e Radius Komtare Klab FM Au, Me mua mëngjesi. blendin me Altin Sulajnë, Olta Regen dhe Lorin Terezin është një e premde du da themi E lavdish me mishdashur e 24 gushtit 2018 wow. Sa shpejt Sa shpejt që farë? I ku gushti Shkoj Olta sepse është muaj I cili E rëndon më shumë po themi xhepat. Papa i bënte lef. Nga të tjerë edhe tani është momenti. Tani fillon si thuaç ajo prapapja e mjegullës, edhe ndërgjegjsimi për ato që janë harxuar ai shumë gjatë këtij muaji. Sa kot e ca. Edhe e kuptojmë pastaj se do të ketë. E ke parasysh? Qirara për të paguar muaj në që vjen Për gjëqësi tjera dhe ti Ja i ka shkelur kesh fare me pushimet Këllën namin e zido me thonë Nduk me nduar që zafëthesh ma Tanja jo kredia për pushime nuk t'inglon ma është Ndjelët se Normal është shu, si horror është si kur ta të gjorsh një këng të Beatlesave mbrapsht në disks One? Si mesaj shu A që ëmë bërsa që ishte kur të thriste Më Atër e në qeshor Kure t'i qënë më brapësha të danin Se duhet të uh, Paguar, sotri Duhet t'i këtë Se për t'i lezështë Anja do vjetë dhe hola aty Për mëndet fjalla kam gjik Tortura Për ndike E të tjerë E të tjerë Oh, ja ku jemi është të premte Hoj Hmm Sotë, na muziken e sjedhin e zgjedhin taktët premtet, premten e kaluar una se dia që ishte premte. S'ka, ka. E nuk përmenda asnjëherë në emision që është e premte muziken e sjedhniu asnjëherë. Sa kërkesat u vënë? Për kë dërgonin, vërtet? Oh, okay. Po bëkam sort tash më. A ti do të thua se s'ka, nevojë fare ta përmendim më? Jo. Ndoshta s'kam nevojë as për speaker, e kamosur vetëm këngët. Ata e din pak a shumë se çdo të ndodhi dhe e mirë pafsh. E mirë pafshim. Ne jemi këtu duke vendosur këngë që i kërkoni ju. Ta kem planorën 10 pa 3 minuta, Mish Dash. Për të thënë, për prezantuar orgazm po. Sikur të ishte arshtua. Dashka. Po më thua ç'ka bën ndonjë gjë? Si keni planet tek kësaj fundjavë? Planet afërta, në plazh afër. Në një plazh afër. Mhm. Më shpjega më. Në shpjeget, po ti ti je me fëmi, ti je me fëmijë vogël ti nuk llogaritesh. Okej. Kjo vera para ti mund mund të rish i qet. Sepse, uh, ma dhjetë e verës tjetër kam përshqipin, do jeni një në atë ko Por, me që e kemi bërës si kshudan Verën tjetër me... e shiojnë ta tjetre, Po, do të shiojnë, po me, me gjitha të me disa ku vizime, po themi Oltavet Se, ke prapë një fmi një vjeqar Po, po Se është një sojë se kur ka qenë ky, për shumë anë dere, kur merë dhe me vete, vedëm E Pohet në marë dhe marë së gjërë më shumë, kërë në kështu Shumë nërët ed Jet kampingu këtu. Po, po. Tashisë bën dot. Me çadër. Po, me çadër për çadër kamping me vila. Po çeska. Kamping me delux. Kamping me shkurë. Deluxe hotel po. Deluxe hotel tre çadra. Deluxe o del tres çadra. Kryjem dëshë do jetë, po jo po them se mund t'japim Këshilla për të gjithataj që janë që janë me beve të vogla. Tani e në vazhdim, se kemi dhe altinin që është në progres me këta, me beberin e vogël. Dhe do të të shasë, nëse fëmija të lindë në mojën korrit, nuk këtë dhe drejtë fare të ankoha është për përshime vërore. Jo, absolutit. Se përse ti e ke fajnë. Ti si përën një planë. Kështë nuk u ankoha, të të ashtë dorin shpirë. <laughs> jo, ti në fakt nuk u ankoha. <laughs> ne u ankoha për të të të të të të të të të të të të t Chto, e nisim programin do të kërkoj dikush një këngë, ka kërkuar dikush një këngëolta? Jo, dashuri. Kjo e para prezaktimi i dikujt? Jo. Dëshira, po duhet të ket një dëshirë aty. That still done. Am, gasia. Ne ne ne ne ne ne. Hazëm shpejt e shpejt. Ne ne ne ne ne. Po propatit. Ne ne ne ne. Zogëm dorën që ti kujtohet atëse cilaja është ashtu e gjejm. A e vizë, ha? Okej. Vizi që ngaturosh shpejt? Për tërkuar si janë që në mëgjes Mirë mëgjesi visi Mirë mëgjesi që të gjithu e ju mishdashur Jaku jemi në klubin e mëgjesit Sot e premte Dada 24 gusht muziken e zgjini ju 79 Not trying to be cool Just trying to be in this Tell me how you too Can you feel where the wind is Can you feel it through All of the windows Inside this room Cause I wanna touch you baby And I wanna feel you too I wanna see the sunrise And your sins just Me and you Light it up On the run Let's make love tonight Make it So do you are yeah. We We'll roll down the rapids to find a way to the fields Can you feel when the wind dare? Can you feel it through? Oh, the wind now inside this room 'Cause I, I want to touch you baby, I want to feel you know I want to see the sun now since just me yeah. body is only you that can stop me go give love to your body as only you that can stop me go give love to your body Mirëmëngjes që të gjithë, më mirë se vini në klubin Öshko, takoim, uh, e mëngjesit. Është që tani takojm oltarekun soja Zotrin. Që na e si që takojm. Të gjithë të bashkoheni si. një sekondë oltareka, se nuk takohesh në shkollat e ultë. Para duhet ndroj, do ndroj bazat, do ndroj gjëra, do futemi në një gjendje ku do takojm ty. Okej. A mund sekund, an -an. <skipping tles sa> dhe, tapim, uh, të të takojm? Sekondë, do jap një sekondë do vim në gjendje, i çon do ta bëjmë me radhë një herë, një herë ti një herë ti Lori. Pa. Nga Treher Secili. Atrel je mi na mjestu. Okay. A, a. A, a. A, a. A, a. A, a. A, a. A, a. A, a. A, a. A, a. Okay, hoće da je tamo. Je mi tamo je mi na mjestu. Okay. 22 gradë në këtë moment e 32 do jetë maksimala për sot dhe nuk ka shanse për shi. Ndërkohë nesër është thonësh data data 25. Po po, 25 është. 22 gradë do jetë minimale, 31 do jetë maksimala, 40% janë shanse të për shi, ndërkohë të dielën me 60% shih mund të pikoj nëse rrethorës 16. Rrethorës 16 i bie 4. Mbledhen ato rreth. Okej, dakord. Më shikoj pak zonën e zonën e Rivierës. Nuk më intereson fare se do të lëvizë. Jo, jo më intereson, do të më shikon çika, unë tash më shikoj. Jo. Ah, po, që zgjerim nuk ka këtu. Po t'i dha të më shikoj çika atë, po po të them më shikoj pak. Po të them dhe për të dielën në Tiranë, uh, po. pastaj. Okej, okay, dakord. 29 është maksimalja, 21 është minimale, kf 50% janë shanset për shi ve zona e rivierës ku tamam a ku tamam tani do me gps ti apo është 4622 me këto po themi sikur ti do shkosh në në dhermi po themi okay futja kod ha futja kod hajde kod fare do mave jo jo jo hajde eve të dielën të shtunën kemi shi Man! me 45% të <laughs> dielën <djelen, laughs> jo ja. Wow, Temperatura wow, do wow, a, wow, wow. ta, shpet shpet, pa, të jetë i... <laughs> <ato. laughs> 45%. Pa 15 minimalja, 30 maksimalja. E mirë, okej. Kur thuhet me 45% janë ato ret që mblidhen djelen... shpejt e shkarkojnë ose ai. Po i ditim se çajin ato. Të ditë edhe Vlora, besoj. Ja? Po po. Po jo, nuk kam. Qe... Ja, nuk ka. Nuk ka të shtunën ka të dielën jo. Okej. Okay. Të dielën po. Dektet që u dhanam. Okej. Ëëë. Aha. Ëëë. Ëëë ë ë ë ai jemi brava lorë my god ok ska gjë shkem tek muzika e ja kërkuar miq të dashur do t'dëgjuat ë ë montin me ë ë olten ë ë juve në mjeset for non blondes do të vinë tani me whatsapp yeah, ne kemi reklamave oh, kemi stajt, reklama. ok kemi reklama ok dakor ësht... atyre mbasti të uh, mbasti dëgjojm këto mesazhe nga miqta anjela mbështesin keni për të uh, dëgjuar for non blondes me whatsapp që është është një këngë që i dedikohet një aplikacioni i cili do të shpiket, flet për një aplikacion i cili do të shpiket 20 cm vjet no, më vonë. ë <laughs> uh, dhe dhe po ta shikosh tek tek fjalët e antho, e ke i thotë më kenë WhatsApp, djera <laughs> gjëra të kësaj ndër. Ty... What's going in the fact, refreni këngën se what's going on, kjo, no. tani në një pak më vërtet. ë uh, kur i sinkëm titësh i shoi what's going on. A shika nge Marvin Gaye ka pushiën këtu që what's going on, nga ato të uh, Motown funk këtu. Që shujtar nuk ia ja vinin dot sepse thoshin dona ngatrohet kënga, po tet what's going on, njësoj si ajo. Edhe ia vun, i vun uh, si të baraz vlefshëm. Refrenin what's going on kënga ka titullin what's up. A si thua sh kënga qe thua faleminderit, po në refren dot rrafsh, rrafsh, rrafsh. <laughs> edhe nuk do të thasë faleminderit. Kemi pasfaq në klubin e Mçisit. Po ndomdhon disë mbas këtyre mesazheve. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this rubble of a man or whatever that means into a crisis Mëngjes, mirë se vini. Hello. Ora është tani 7:25 minuta. Ju jeni në Radio Kombëtare Klave Femësh. Çfarë po përpijesh aty thosha? Zonja dhe zotrinj, dhe është pragu i një tjetër fundjavë. Shpresojmë keni ngjeci si sa më tepër në bypassin e Fierit. Të mos ju shkatërrojë humori atje. Qoftë Nuk e di. Apo po shpresoj që të ketë, domethënë një ndërhyrje hynore, siç po thoshim ne dje. Një ndërhyrje, një prekje nga Allahu apo Zoti apo sido që ti drejtoheni asaj Qeni apo kujt do të unsec far. Që mund mund të bëjë të mundur. Mund të bëjë të mundur zonën sotrin. Që të hapet rruga. Që të hapet trafiku. Ç'gjendja e trafikut lecohet, që policët ndjejnë më mirë. Mos duhet një pritje. Në emrin e asaj force jam duke i folur forcave të errta të bllokimit të trafikut. Jo, kështu është do, e doa, kam batalin. Më mendoj njëri nga net një shkoi ta shikoi nga afër. Unë përshtynë ju, forcat e errta të trafikut. E jo. E çaj këto. Po më kujtohet një pastor kush i shëronin njerëzit. Po djupor... duke u folur këtyre gjërave ti arrin që të kesh fuqi mbi to. Kështu që, që unë jam duke folur trafikut të kësaj fundjavë në eter. Kam përshtypjen që këto valte radio shkojnë diku në univers. Shkojnë, shkojnë. Besoj që. Shkojnë, shkojnë. që mos në këtë planet dikush i di dëgjon në një. Besoj. Yje si anë larg. Radiot kombëtare këtu <clears throat> po, janë të përgjuara. Djera po. Na përgjojnë, çdo fjalë që themi në radio na përgjojnë. Dhe jo një, shumë vënda. Por kjo është gje. Shprestajnë të jetë mirë pra Po që ka dhe një që më përri pushtyve se Ne e kemi këta besimin Apo jo, e kemi besimin E kemi, e kemi besimin Sjeka, në bimë nuk ja di Po është një zotërin Në ne kam zotri, të qa Besimi, po uh, Besimi, zotërin Ndërë më të këndë shmit është uh, Aji Bektashi Sepse është Pajshësor është uh, I lezeqëm E kemi rështë me baba Me tomor Me kudim se qëfar <laughs> Familja ime është në rrjetë për shumë bektashi E kështu që frasi që i kështu Si lirë shumë duha të thëmë mm -hmm. Dhe pa parajë kjë kime, sigurisht Njërës të mreku lua shumë por, por shikoja ato kafshet e therura në tomor Gjatë kësaj festës Frikë shumë Dhe antje ishte tani unë përgatëm Zotit nëse i shikon në të gjera Nëse ka pasur koha i shikoj lajmet Nuk i ka pëlqyer ajo pamje. Është sigurt. Zotit nuk mund i pëlqejë ajo pamje. Gjithë kjo sakrifica që e ke parësuj aty një një sallë e madhe e mbushur me të brëndshme, kafshësh të hedhura në tokë, të gjitha. Të gjitha, domethënë lëkurët, gjaku, ku diun dhësh? Një lemeria the që në kushte higjienike të të mërshme. Ëh, ku diun? dëgjeron një mënyrë pak më pak Mënjër më fiznike apo jo ja? më njerëzore sepse kjo është një sakrificë që i bëhet uh, perëndis pa e themi mm -hmm. tash ajo bëhet nuk bëhet kështu ë kur shkon njeriu të bëjë sakrificë landuart lahet vet land syt land normalisht po apo shkon kryqëndur si çohet aty shkon do të takojë Zotin do të sakrifikohet me gjuar hundën e njëta që flin edhe për ambientin aty qoftë ka ku diu është altar aty dhe ashtu duhet duhet të rregulluara ajo Sepse është Vëllë dhe, dhe smundesh mund përhapër nga ja, jo Dhe është e pahishme Mendoj këta turistit e uaj që kam vajtë e kam pare Dhe kam pare, i gjak u diri në gjuhë ati ja. <coughs> Me qita dhe gëzuar Ishtë, Kjo qërë të festaj të morit Peligrinash të morit, po Ka sapan ka Se kam, se kam tjegur akoma Po, si sash Ndo shta së shpejti Njërin nga këto vide të bëjmë dhe në të peligrinash Po Në cilësh nga këto oltë, a këpër është këto? Që e nga tëmë? Që e lënë tuarëcë? Po, më pa tëmë. Nga tëmë mos arro. Mm -hmm. Dhe marë është një... Një pako. Një 25 kilëshë. Këtë e mësë pak në klubin e mqesit. Ta një 7-30 minuta, mi shtashur. Kur të vim këtu, do jemi me anagramën për titën e sot. Me më mqesit, gjithë është e premë dhe muzikën e zgjithë në ju. shall us Mirëmëngjes, ju mësini ardhur në qruinë e mëngjesit. Ju përshëndesim nga valët e radios kombtare KLAP FM. Sot është dita e kurijës ditë muzikën. Unë jam këtu në studio bashkë me miqtë e mi Altin Sulajin, Olta Rekën. Mirëmëngjes. E cila është mike e shme të ndrërtën dhe kemi gjithashtu me ne edhe Lor Terezin. Mirëmëngjes. Regjisor dhe aktor. Duhet thën apo jo? Nga pak. Mirë, nga pak. Kam qet. Këluaj tërsa gjëra të vogla këtu. Zagunisht role protagoniste Të djalit King Shtu da vaj e lori Êshtë Nëse nuk bje shi Këtë fundjavë Si qëll të thënë se mund të Do pikoj Po Mund të jetë faj I Volkswagenit Pse? Aha, pse? Pse? Volkswagen i ka fajn Që <laughs> i ndodhje? Gjëbëri? Ka marë është një akuz që i bëhet nga shatar meksikan të cilë të tonë se të mbjela dhe tyre po të mëtojnë nga mungesa shiut që Aha. e bën e bën marka gjermane e makinave e <laughs> Si <gjit> e ka? Po sepse thon ata që makina, domethënë fabrika është aq e madhe sa që prodhon nxehtësi dhe nxehtësia bën që të digjet të digjen ret. Si thua është të avullojnë, ta avullojnë ret. Jo, jo, Edhe na keni lënë pa shi fare tha në spobi. Jo, këta i thon nuk e kemi kështu, nuk është nga ato. Çi kontrollojnë motorin atë? Ka po. Seriozisht? Po, ja, po thosha mund mm? Kina mduke të ishte mirë. Kineza. Hm? Kinam duhet të kontrollon motorin apo? Sa thon Rusia? Ja në këto armët që kontrollojnë motin, po Që mund të të bëjnë të mërzitë shum. më shumë Të të mërë shumë në që kur të kanin atë fqinjët Të bëjnë që të të bjerë shi gjitë qeshori A, no, posi, posi Dini në i vëndyve Kura shi gjitë qeshori në mani, jo Mirë të ishte, ha? Shqipria do li mirë me shiu në këtë vit Me thëndrejnë, sepse Dhetëm nga Dhetëm nga shiu rrit Prodhimi brëndë shumë bruto Me jop Edhe rritja ekonomike, shkoj, ku ti mund tani? Sa 4x4, apo t'i shka t'i du? Po, shkoj një. më shumë nga t'sh... Duhet ishte vetëm sëpse ra shi Ra shi dhe ushit energi elektrike, por? Përëtet është e vërtet kjo, apo dhe tha Krye Ministri? Jo, o, oh, o, një sekunda është hmm. e vërtet, apo dhe tha Krye Ministri a ludonë sikur Po dhe tha Krye Ministri është automatikisht i e vërtet? Sikur mund tjetë ose anështu, ose anështu Ti thua që Krye Ministri në kënjen Zbukuron Nuk e di, jo, okay, kjo është Po t'ishtë a unë kryeministër Unë i kësha përlarë për vetët gjithë të para Tështë a nuk rashi Ose su bënë një që Shiu i ku, është tu Nuk të sështë e që bëm kaq miliona, bëm si milion A bëm aq milion Me gjitha dhe kjo është pra në lajmet Unë po përbësoj që të sigur tishtim me fatë Kishim edhe një fabrikë të Volkswagenit të tu Në në largon dhe shion edhe Do të largon dhe shion Do të bëjë Do kishim edhe, më, dhe edhe dhe në dimër Plash dhe, dhe Volkswagen oh. <laughs> Mirë njohje Volkswagen në rri për motin Sot muzikën e zid një u Dhe kjo do të të se Nëse ju mishdashur Doni që të Dijoni një këng Ate në kjush momenti të adërgoni Kërkesën të uaj në 06 Në 2722 Në një Pue ndej që i është dërguar Top Channel i ambasadorit Lu ditën e ndjeshmë, ai është shprehur konfident dhe i sigurt. Po ai son fillim thot Topi për ato që do të arrijë reforma në drejtësi. Ndërkohë që ka një erë në Stanin sepse është se edhe gusht ka e kanë parëshysh kanë që kanë qenë një erë si kështu si me brek gjatë ja. shumicës së Kosovë. Kan filluar të thonë që, që shiko se kjo e kupton edhe ky do i iki, kjo tjetra do i iki andaj këtheve. Pasaj çikon se çbëhet onj, çikon se çbëhet me vërtetë, nëse shikon se çbëhet, dekurajohesh. Edhe të duket sikur gjërat nuk do të funksionojnë ndonjëherë. Se e ke vështirë shikon lajmet, shikon teatri kaveda, teatri është uh, kështu, ai me një band këy me tenderat, ndërkohë ai ka këy me rrugët e fëmit në dhjetëta, edhe tier e tier e tier. Kështu që ë uh, thua ti, okay, çfarë është këtu? Pse kto lidhje kaq afër politika dhe krimi? Pse pse kaq sh... Në shtratë bashk Një femi Ne jemi një njëri tjetrin Ja ma ja Do thoshtë e dikush për shëmu Po ta metaforizon të më rëndonim i dis politikës E dhe krimit organizuar Një femi Ne jemi bashk Natë për natë Edhe është e vërtet është, është vërtet është tu Por, por zoti luthot Kam besim që reforma në drejtësi po prodhon rezultate reale për popullin shqiptar, po largon gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar dhe të paaft, dhe po konfirmon ata që janë të ndershëm për të vazhduar një punë të rëndësishme të gjykatave. Rezultatet janë mbresëlënse. Komisioni i Vetinës ka shkarkuar 21 gjyqtarë dhe prokurorë deri tani. Ëh uh, dhe fletë për faktin që SPAK-u do të ngrihet dhe se politikanët e korruptuar duhet të kenë frikë. Kështu që luja duket Duket optimist. Në, po. Në planetin Ludo, më thanë, po ta mm. krahasosh me me me çfarë, ça njerëz çaniarës uh, besojnë këtu. Edhe se sa të, njëri nuk e di, duken shumë të shfryrëshëm, të shumë pesimist, uh, apo skeptik. Ndoshta. Ndoshta e bën ças dëgjova. Ças dëgjova? Çfarë dëgjova ti Lori? Asgjë s'ndodhi. U plag brezimi, iku. Ja, duke më shpres tani vitin tjetër me Ti uh, nuk ke të drejtë të flasësh derisa ja, të bësh mirë, të er, bësh me fëmijë, të thash. Unë jam si Benjamin Bat, unë vi duk kurinu jam brap. Po. Ah. Ë. Nuk ka sistemin e lorët. Ë? Ti themin e lorit me. Nuk e di, po nuk e di. Po mendon, po mendon çfarë i them Lori tashi, po ë Lori, siç kam me Benjamin Buttonin, se e përmend kështu një herë në 3 ditë, apo si? Unë jam si Benjamin Button, a duket që të pëlqen. Unë jam si Benjamin Button, unë në emër. Dofta duke thënë shpesh, më pëlqen që ndodh. Më pëlqen Benjamin Button. Dallohet. Aj, filli mirë, filli mirë Lori. Po kështu interesante i cili është cili është msimi cili është s'ka msim kjo kjo s'ka msim vitamin do zaketa msimi ne ka ta për atë cili është a çon kam kur flet çon kam kur flet thojë me fjalët tua Lori kam thën kam pas çik një truf ha fol di se do dëgjosh po po po jo mosha është çdo gjë ka kohën e vet domethënë atë marr veshun atë si ide që trajtohet atë po edhe kur e dëgjon mbraps si një kund Pongat dëgjuan mbrapsh? Prap prap aty aty në hetin vend. Është vërtet. Dikus po punon stang në do mundësi. Po mos, jo stang, po stang. Është skalmoi farë. Çi disa i mërzit ka qenë brëm që po ndjen. Po bën stang, po jo bën stang, po stang. Un stanga kur e pasë stang në modë. Thema saktë kemi nisit në KUFM në 104, siç po thoshin pra, ky është ky është ky është substrati nga lajmet sot në mëngjes. Megjithçka dëgjojmë dhe ë uh, shohim edhe dekorimet ambasadori amerikan Donald Loom vetë konfident se uh, politikanët e korruptuar do shkojnë në burg. Oh je. Yeah. E gzuar. E... Më një mëngjes që të gjithi dhe mirë së keni ardhur në klubin e mëngjesit 7 e 52 minuta në këto Qaste ne jemi gati për të edhur edhe anagramën për ditën e sotme Për ata që duan të luajnë me zgjidhja në një fjale Cire në në e kam gatruar Nuk është forte pështirë që që jeni të mirë për i dur tani Anagrama Në klubin e mëngjesit Hade anagramën për sot është morri Morri Morri Si she dëgjoni? Morri si morr pra. Po si morr, si morr. Morri Gjik. Gjika. Ka të një lloj morre. Morri Gjik. Jo, jo, morri ka emrin Gjik. Morri Gjik. Është djali i morrit ndre. Sepse morrat marrin emra si kanë njerëzit emra në krahinën e Përkatës. Ky është Morri Gjik. Ka Morri Vasil ka morri Jevria ka morri sa dushti Ky esh morri gjik Okej okay. Okej okay. okay. M O R R I G J I K Zona 03 esht anagrama jon per diten e sotme Doqje Papa Francesco Embranim Papa Francisku, pa, ba, Embranim mm gjithkusurin. -hmm. Vizitën pa. e tij par mm. pa. të parë, hm, e pati në Shqipëri. Po. Është një gjë e madhe këtu. U bë që është e madhe vërtet, por Papa është në një vizitë në Irland. Po. Tani çë flasim? Irlanda një vend shumë katolik. Siç edhe protestant, por ka ndjeqet të madhe pra dhe është Gati kajtë vjetë që një papë nuk ka shkelur në Irlandë oh. Pyetja për ju është pra sa vjetë gati-gati Po thuaj se rrumbullakose një lutem Mos me vidi kush me nëndë ose me njësh Po janë po thuaj se kajtë vjetë që një papë nuk ka vizituar Irlandën Dhe Francesku është i pari në kajtë vjetë pra në sa vjetë 0-6-9-20-7-2-2 7-54 Në këto momente mishdashur ju Jeni me Radion Komtare e Kleab FM Qarë do të gjëjmë ta një altin? Do të gjëjmë pas lejmeve që është kërkes muzikore The Doors me Riders on the Storm Për 9-1-8 9-1-8, oke, okay, mirë Këtë jemi pas fakt në klubin e mëgjesit Të gjithëve, Lenny Kravitz Lone, klubi në e mëngjesit. Ora është 8:07 minuta, ju jeni me radion kombëtar Klave Fem çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Blendi Altini, mëngjesit. Olta dhe Lori mëngjesit, që mbajnë më në, në shoqëri zonja e Zotrin. Çdo mëngjes. Uhuh. Kem një anagram e cila është Morri Gjik në këtë momentë, M O R I G J I K. Mhm. Mm Morri Gjik. Morri Gjik çdo sot. Hah. Korrigj. Korrigj. Korrigj molla. Korrigj. Wow. Ës Handy 073 bar numri fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerika. oh, Amerikan. O bravo, qoft Spitali Amerikan. Mhm. Mori Chantit. 069207222 është numri i telefonit që i kemi pyetur edhe në sa vjet një pap nuk ka qenë në Irlandë. Papa Francesco është aktualisht në Irlandë, i vizit. Përpyetja ishte prej 3 vitesh një pap i Romës nuk vizitonte Irlandën prej 40 vitesh. 40 vitesh. 40 vitesh. 043 bro numer guest fiton dy bileta për rancin e Plex. Mm, bravo, i shoftati. Okej, okay, mirë. Çkohë, para se të shkojmë tek censura e ditës sotme dua që të bëj një pyetje tjetër nga aktualiteti shumë shpejt. Nuk ka nevojë për Po, po, vazhdo. Kështu e bëjmë mm -hmm. thjesht. Sade. Atyre Pyetja është kjo Dhe lajmi brënda pyetjes është mm. British Airways Dhe Air France Dhe Air France Du kompanit aerore Duk e njësur nga shtatori Do të ndalin fluturimet Drejt këti vendi për arsye biznesi oh. Drejt cilit vend British Airways dhe Air France Nuk do të fluturojnë më Për arsye biznesi nga shtatori e tutja është pyetja Okë. Dhe tani censura, zoni Zotrin, çfarë tinë e ka përgatitur me shumë me shumë dashuri. Që në fillim, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve si një rrezik të pashmangshëm dhe të. Çfarë, çfarë? Tanies Paku. E komplikuar, por është aty. Është mbi një pakt që japonezët kanë bërë. Po. Mm. Mhm. Që në fillim, tokyo e ka planuar realitetin e tajuneve si një rrezik të pashmangshëm dhe të jetë. Okej. Okay. Rreziku pashmangshëm, megjithashtu është edhe i till. Frai pashmangshëm dhe De... do të i rin pak logjikës së mendimit atij. Çfarë mm -hmm. mund të ketë thën tjetër? Mm, ne paske. Është paske që. Është paske myt do thoshin ça. <gjuh> e dëgjoj më një herë të fundit? Patjetër që në fillin, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve si një rezik të pashmangshëm dhe të p***jit. Dhe të qfarë, pra? 069 27 222 Dhe kjo është kërkes muziko Reildas. Shumir Reildas, ja ku e ke Riders on the Storm nga The Doors, tani për ty në klubin e mënqesit. Riders on the storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And Hector out of law Riders on the storm There's a killer on the road rain is swarming like a toad take a long holiday let your children play if you give them bread and rice Bye. riders on the storm riders on the storm into this house we're born into this world without like a dog without a bone and hack around alone riders on the storm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 Olë të në këtu, në të vetë me në ngotës që kemi, pa, kemi pa. Altinin dhe Lori Gjithashtu dhe do të të luajmë të një lojën tonë, fjalla më rapshtë, bëni gati vizat është loja mi shtashur ku unë japë fjallë që kanë nga 3, 4, 5, 6, 7, 8 shkronja se cila Por fillojt i, i japë të fjallë për lojtarët tanë Duke njësur nga fundi drejtë fillimit Pra fjallë që do japë parë, të parën është me 3 shkronja Do unë japë në fillim shkronjën e 3, pas Pas ta e shkojnë e parë, nëse duhet Tek fjalla me 4 shkojnë, do të filloj me shkojnë e 4 Pas e do japë shkojnë e 3 E kështu me radhë, përndaj është fjalla më brapsht Kur thëmë shkojnë e parë për ju, është në fakt shkojnë e fundit Kjo fjallë ka 3 shkojnë Shkojnë e parë për ju është Shë 3 shkojnë Mbaron me shë Olta Olta ka rënë Mish Mish Mish Olta Je pasak no, no. Falemderit Shkronja e dytë për ju është U Ka tre shkronja dhe mbaron me ush Push Push, thot daltini 2pik altin 2pik altin është push Të lun të altin 2pik altin jë në tabel Në 2pik 0 Olta, 0 lori push ishte fjale e par Kjo fjale, miqdashur ka 4 shkronja Shkronja e parë për ju është E është një E mërë Gjenia femërore Trajta e pasquar E Trajta e pasquar Femërore E mërë 4 shkronja E fumit është E Mbaron me E Shkronja e dytë për ju është M Olta Qime Qime E thashë 3 pikaolta. Bravo. Të lutem të na gjithë. Na mbytet në qime. Pra 3 volta 2 Altini 0 Lori mm. deri tani kemi push dhe qime. Hm. Mm. Qin mm. ka një sektor çik. Dëgjojon. Jemi aty te Leshator. Të pra jemi në Leshator, Sa? sektorin Leshator. Kjo fjal ka pesë shkronja. Ju mundt luani gjithashtu në 0692070222 jemi larëve të kë Facebooku i klubit të mëjesit. Volta do të shikoj për komente edhe aty. <laughs> Shkronja e parë për ju është a. O, avazti e. Flokë. Hej. Këto prapë. Flokë. Është saktë. Po kandidim ulori. <laughs> Shumë mirë. Kaq. Atëre, kjo me gjashtë, Olta. Në ja, trajton e shkuar, ja, le të shikojmë mirë do të gjejmë këtu një gjë. Shkronja e parë për ju është i, Olta. I kujdes. Shkronja e dytë për ju është sh. Olta, më të na fjalla kë aq ka deri tani? 7 pikë, atini 2 o, Lori 0 Kjo ka 6 shkronja Në trajten e shqyuar, gjinja ma shkullore Mbaron me shqy Shkronja e 3 për ju është U uh. Pelushi Pelushi është sër Bravo, Olta, si tuase, pa të diskutueshme Olta, betë gërshme, a no, no. kësaj lojë e zonja e zotrinë E ka qetur lojën wow. E përta grise unë <laughs> O Lori sa Së të të <laughs> bitë mora Zero. Zero Morri Zero Vlori Sonja Zotri Realesh <gjohet> Bravo Oltan <gjohet> Oltan ma... mbahet uh, Dua dua të marr një moment për uh, për të falendëruar Oltën për pjesëmarrjen në këtë lojë. Faleminderit. Është kenëse, je mendësore dhe dhe heroike. Si, uh, Ndijem shumë mirë që e munda. Bravo. Bravo ty. Kolegu tim Vlorin. Disa pse se ja bën motin me atë melodin tonë. E di, e di. Ndërkohë, ndërkohë fare Lor. Në botanie Melesh. Ndërkohë? Ndërkohë. Dua që t'i kujtojtë gjithë njërëzit se nëse duan t'i bëjnë mirë shëndedit të tyre, familjes për edhe ambientit, duhet që të zjedhin Ecosoft nga teore nësi një produkt t'i ashtë zakonshë për filtrimin e ujtë për mes teknologjisë reverse osmosis. Zonë zotrinje, di për qaflase e gam pjërë vetë për shumë vite këtë ujtë të trajtuar me reverse osmosis që do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Totalisht është totalisht i shëndetshëm, i pastër, i ka të gjithë mineralet, por asgjë nga ato që mund të rrezikonin, tek u. Kështu që uji i rrjetit në shtëpinë tuaj bëhet i pastër, nuk keni më për të ngritur bidona në katin e 6 apo 16, nuk keni më për të mbushur kazanët me bidona me plastikë, pastaj ndoshta prëndë edhe detin me to. Kështu që është zjedja ekologike, zjedja shëndeshme, zjedja e zgjuar Zjedja pa, pa sher, pra Pa sher, është dhe për bizneset, jo vetëm për familjet, është dhe për bizneset dhe mund të apaguash me këste Kjo më përqen shumë Me interesin zero Këtejmë pas pak të njështë Mahmut Oran dhe Cardinal Begshot Për Denison Kjo është Six Days It's hard and gun day Tomorrow never comes until It's too late At this time You know what it is? Choose me swing does that Send that dad Left on a table So tell her stranger boo boo for you I want you tell her boo boo for you are. So tell 36 minuta dhe jemi në klubin e mëngjesit. Faleminderit, Tolta. Do mundohemi ti jemi në klubin pa, pa, e mëngjesit. Po po, do mundohemi, kështu që ne do të jemi për rreth 1 orë gjys. Vetëm në të dhëtra. tre të fortë deri në fund. Ma jep dorën. <laughs> <laughs> jemi bashkë, bashkë. Do sjellim. Ndërkohë altini le të dëgjojmë edhe një herë censurën. Këu në fillim. Tokiu e ka planuar realitetin e tajfuneve si një rrezik të pashmangshëm për jetë dhe të pandërprer, jo. dhe të frikshëm, no. dhe të madh, jo, por do më vini po, jemi rrugën në dorë. Rrug ka nevojë ta dëgjojmë ndonjërtim? Do ta gjendë njëherë me që dha më ndim. Kë në fillim, Tokyo e ka planuar realitetin e tajfuneve si një rrezik të pashmangshëm në jetë. Okej, okay, presi mesazhet në 068 2070222. Ndërkohë kishim bërë një quiz pak më parë, Air France e British Airways nuk do të kenë më fluturime drejt Tiranës. Është rënë fitues 925, i mbra në numrin fiton dy bileta për nësin e plex. Ky ishte edhe quiz-i i fundit për ditën e sotme. Jaj, okay, u qartë. Në mënyrë okay. Ëh ora është 8:37,olta, sot është e prand dhe gjithashtu edhe muzikën e zejë. Do ta dorësojmë këtë sepse boll zëllen vetë këngë. Kush është Erada saktë? Erada është Ariana Grande me Side to Side për Ermirën. Benny Ariana yeah. Benny Day Nicki yeah. Minaj Bye game we going side to side yeah. I'm tagging to you The type of blow wish I stay go right deck by stock I'm true yo get you this type of blow if you want on my nice I got a try stock old incense glows with my mini me my dick smoking so thick when me young nicky chimney get rappers and they feeling cuz they feeling me Nah, uh, I, I I give zero fucks and I got zero chillin' me. Just give me Cop the blue box that says Stephanie. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, and I make my cum pop. I'm the queen of rap gun. I're gonna run pop. Uh. Don't keep talking late to me. Say I have to give him up. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit Kërta dëgjoni këtë këngë në radion Klab FM gjatë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 22 Mesa është dërguesi i parë fiton një durat It's like I'm power Kundrabitos. Midisor 7 dhe 10 në klubin e mëmësit, në Club Fem në 104. Më mëmësi. Hello. I'm just Lori. O Lori ku jeton? Lori ke po fjetur er, Lori? Më mëmësi. Më mëmësi. Po kam fjetur, kam pirë thek. Sa or gjum ke fjetur? 3 orë. 3 orë. 3 orë. Mos. Djerë. Ndaj që nga kështupi. Djerd, ajo jam më mirë kur jam me 3 orë. Këndojme pesë. Këm ndodhe te mua Lori, kur flet për shembull 6 ose 7 orë gjum, ka rreth 8, domethënë, po. Po fiksim më. Kurrësen flet gjumë më shumë, po jam komplet çu dras, le të themi. Nuk është. Nuk bën dot asgjë. Kur do të flet 3-4 orë jam energjik. Jes e di, thua jep pa gjumë, por jeta vdekje, lufto, rezisto. Pikërisht kjo është. Fut kafe, fut ashtu dhe je di si jam. Me të dyja krahat. Të duket të. Të duket nervi Lori. Po zakonisht saor flini? Po unë aji, nuk pesor, e kaloj po se kaloj asun 5 orëshëm domethënë. Seriozisht e ke? Se po mosh për moshën e tretë 5 orë është shumë mirë po. <laughs> 33% e të rriturve amerikan nuk flen mjaftueshëm dhe problemet me gjumin kanë pasojaja serioze me trupin dhe trurin e njerisë. Atë çfarë na thuat tani se <clears throat> mua më duket mirë vetja. Tani ato lëret ta thonë të, të, të, të tjerë. <clears throat> janë ca studim altin që janë bërë dhe shumica e të rriturve duhet i bëjnë patjetër 7 deri në 9 orë gjum në ditë. Ndërkaq normalisht fëmijët. Po fëmijët flen më shumë altin. Në veri që ma, duhet të çojmë në 6 pas drekës. Po ne duhet të flen në orën 10. Duhet të flen në orën 10. Mosha e punjoni maksimumi 11. Mos dëgjoj një debat, një këngë, një një, një, një top, talk show, një një, një libër, një, një film, një. Po pse të bëj kur lexojmë ne, siç do lexojmë. Unë po them që duhet të flini Lori. Pastaj mundëse pjesa juaj e gjumit shfaqet qartë, jeni të irrituar, jeni në vrik. Në vrik. Shëndet thua plaçën at dukë. Shëndet pik. Duhet bëni kujdes pasi mungesa e gjumit uh, është një rrezik shumë i lartë për disa llojet e kancerit. Ah, harrofsh. <laughs> Faleminderit. Po, tjetër ojta. Personat e lodhur kanë më të vështirë të kontrollojnë impulse të tyre, pra ju jeni shumë. Po, kjo është e vërtetë. Po. Njemi shumë i imposibël. Jemin, për shembull, kjo është e vërtetë. Për trurin nuk e di, po për këtë. <laughs> Ndërkohë që personat ndihen më të vetmuar thotë pas neteve pa gjumë dhe vetëm ia vetëm sa e vërtetson orën në gjumthët. Kush ma poftë i martuar edhe duhet braf, të fletë dorë me të martuarën. Bashkë me nusën. Nusën. Ideja është që duhet fletë dhe nusa tetor, se nëse edhe ajo flet 3-4 orë, ajo bëhet rizik, ja, shtes, a, ajo okay, po prapë një rrezik shtesë. Ajo flet 10 orë. Okej, jam rregull. Po mbasim të mos pa gjum. Iki uni të fletë. Eh, gjithashtu do të keni një kujtesë afat shkurtër. Jo që flini pak që ka raste që dhe mund ndonë, mua më ndodh, por përgjithsisht ju kemi nga kujtesa e fortë. Është kështu natyrëti se ne i kemi po. gen, sa shkojmë 60 harrojmë çdo gjë skero. <laughs> do keni edhe ca shenja të Alzheimerit në tru. Po, po? Të, do ta lëmë vonë. Rraf, mm -hmm. rraf, rraf. Faleminderit. Oda tjetër? Do keni rrezikë me sëmundjet e zemrës që do rriten. Po pra. natyrisht se ideja është që sa më pak gjum rrugut dietës të bën, jo që flini pak Normalisht reagoni dhe shumë ngadalë kur ju jo. thret, kur ju vënë. Se keni vëndin jo, shkur të vetë. Është ide. Lori, unë të dëgjoj, po zdomaj të të përgjigjem. <laughs> Ti fiksuar. I fiksoni, shikon drejt, domethënë po, po. Po që, që më ndahet se. se po. Ndërkohë Lori, duke pa? shumë luçë këto kosa Ke të fiktur, sepse pa? gjumi ju ndihmon për të forcuar muskujt. A, okay. Ja, Kjo është vërtet, sidomos kur i futesh palestër, instruktori gjithmonë thotë që duhet të flesh ta deri në tetor. Kur na sfortohet muskuli. Kur na skem kodbe mashta, a jam. Kush bën palestre kanë Terezi. Po pra, kjo është ti. Ja, ja bën një fitëndore. Ke bërë ndonjëherë palestre në jetën tënde? Ku kam qenë i ri? Edhom, edhom edho kur kam qenë i ri. Prandaj praktikoj gimnastikë. Gimnastikë. Atëherë dhe flini më shumë Lorin. Tashin gjithme ne ne bëni më misiona e çau shtangun. Ai dish të zë me grunt. Do të thotë që kanë Terezi, pa. Ndër kolorit dëm koka. Dëm. A kénë mungesa gjumit. Mendova që e kisha nga mungesa, okay. mungesa lekut në gjak. <laughs> <Pas, në gjakë. laughs> <laughs> ja, jam shëtuën te Lori që do të bëse një pas reklama. Do dhe dhe të gjitha të studimi Lori. Kam bërë një analizë altin dhe më doli mungesë theksuar e lekut <laughs> në gjak. <laughs> <laughs> Interesante. Dhe, Oke, okay, eksela është që duhet flemë shta derin të flasim shtatë deri në tetë orë. Po, deri në 9 orë. Deri në 9 orë, po. 9, do të thënë, në të kundërt, punët bëhen si bëhen pastaj. Bëhen më të vështira. Mm -hmm. Okej, okay. ikim pra. Ikim. Ciao. Hajde, ciao. Flemë ti. On a lonely highway, he's still on my heart. You could listen to the engine Moaning out as one old song You could think about the woman Or the girl you knew the night before But your thoughts will soon be wandering The way they always do When you're riding sixteen It's so much like riding We just wish the trip was true Can't even guess it all my intentions Shit no by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender Any emotion no sexual bind That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make uh -huh. me feel So so so so fucking real Ooh-ooh so, so, so, so, so, uh That's -huh. just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel You know I love this love is so don't stop it You gonna be riding in your jeans pocket right down Laying your body on the shack Oh love it somebody's don't stop it Kjo ishtë edhe kënga editës është blerina fituese euh, 836 Imbara nëmri fiton 2 bileta për në Cineplex Dërko altini censura jo të është, është të nuk, nuk është gjithë durakoma, oke okay. Ta të gjemë dhe njërë, Ulta Qënë filli, Tokyo e ka pranuar realitetin e tajfuneve Si një rezik të pashmangshëm dhe të p*** p*** pjet Të pa më shirë shumë Jo Të pa kontroluar Jo Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Rezikë shumë, të i pajma gjenëshëm... Jo, thamë, jemi këtu, praj, jemi këtu, jemi shumë mafër, por... Të parkor i gjueshëm? Jo, jo, jo. Të pandër prerë e tha, Maltini? Ethe, po, është e pasakt. E pasakt. Qënë fillin, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve si një rezik të pashmangëshëm dhe të p***jëtë jetë. 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2 është numër janë i telefonit ku mund të shkruani për censuran qithashtu mund të kërkoni dhe këngën tuaj të preferuar për sot Ti Lori, kishë ndojnë kërkes musikore? Uh, Kësha që e vëni Bon Jovi ose Bon Jovi u luajtë, Lori U luajtë, pa të reminuajna Back to black për shumë Pa tjetë Do e kësh me një herë këtë hyrë Përse në kujton të një njërës që ka një i kur Në ësht Kjo është më e bukur a hola tani. Duhet të, të kujtojmë përsëri njerëz që kanë ngurë që të dish dhe të vlerësojësh jetën. Siç kishim një gjë me turistat, s'moya dash. Po jan... P, po janë, po lor janë shtuar. Mëngjer pasumor vëzhdom se ç'ndodhte në bypassin e Fierit, erdhën shumë turista për ta parë nga afër, domethënë. Se si mund të lihet të humbës dorë. Por jo vetëm që e kanë nga afër bypassin e Fierit dhe ngelen mirë mirë atje. Në trafik, por paç pa than po ja fusim me Škoda. Po ja fusim ti ka Škoda, than. E blokun edhe këti Dhe mund të them që rreth 3.000 shtetas të huaj Kan oh vizituar Kalan e Rozafës Bravo Drejtëria rajonale e kulturës Komtare Shkoder bën me dje se këtë vit ka pasur shumë vizitor nga Europa për endimore wow. Kjo ka ridur dhe mirë qërën e një ka lasë Lori që do me në këtë herë dhe të këtë ndryqin Dhe të këtë pushtet që... mira Kur Shkodranët ka thënë hajt mërë ta marsha Me A. një her pra turistët kanë thënë kjo është dhe shpreja A marsha, ta marsha Se Bu... i thonë me abavedit me sy Po, jam ja, buke krype zemër, lor Një atë me kensh, po drani Ga data 15 korik dhe 15 gusht të këti viti Me pra? aftonë të ishë një turistë lori dhe Shteta s'pullak kanë qenë rrëth 602 vizitorë në Kalanë e Rozafës Në Kalanë e Rozafës Po, Rozafë, po pa? pastaj janë dikru nga ata rusë 510 vizitorë Si dhe ata francesë 493 okay, vizitorë Në i pasë nëmi gjitha parë shumë Me vropën lindore po, Jo, pra? dëmë të në vropën lindore Sështë të aty, po ideja e lindë dhe përëndimin po, po, për. Më falem, mund bëjnë për një përëtje Bëjtëra e shkodrës, shkodrës, shkodrës, shkodrës, shkodrë ëm, Sadio rjadiaft, apo Sadio rjadiaft. Nuk e di nëse mund, mund të jetë djatë. Po. Unë kam qenë lori në Lorin Shkodër. Mund të jetë dhe bastion i majtë? Nice, s'ka lidhje se kalaja. Po, nuk ka lidhje absolutisht me partinë ashtu. Po mendoj që duhet të bërt diçka aty. Dikush do krenohet po, thua po, ti. Po kjo mbi të gjitha Lori është një mirë për gjithë popullit, nuk ka rëndësi majtës apo djatës. Do më thënë. Rriten turizmit? Po ja është. Ti Lori kur ke qenë për herë të fundit te kalaja Rozafis? Kur ka qenë i vogël? Jo më para një vit. Nj Let's get near you vite dhe vet. Kur ke qenë me shkollën ekskursion? Jo po siknim shkollën ne, ne atje nuk duket liçeni. Na apo ne grindem brez liçeni. Nuk duket liçeni, loznim aty rrinim, muçani, mu bëjmë një, një, një tjetër. Eha do thosh, nuk ju sjellmë në ekskursion. Po, unë këtu kam spinë, po mund shahar. <laughs> Shumë mirë Lori, me rrobë banjë shkonet te liçeni apo? Jo, jo. Me, uh, e ka aplikacion brezi që shkonin të veshur. Or, Ora fundit më kështu, biologji, yeah, insekte, dileçit. In Ai çartë shikonet nga afër. Po t'i altini? Uf, jo, unë uh, nuk nuk <laughs> <laughs> <laughs> wow. kam pasur ekskursion. Dajti ka qenë. Dajti sa vuren daljum. Dajti do, nuk kam besë. <laughs> po po, natyrisht. <laughs> Po me teleferikt nuk e bënit atë herësot Jo, jo, e kemi kur rritë me pagujtën vetë pasaj. Atër isha të ishin me aksion Me qeta Qeta <laughs> <laughs> ty në këm Dajti Shësi ta plotëson shoku Direkt dë shiren, Lore Tho e falim dërët shpet Shioja, Lore e Një zemër dhe një like Shihove më mirë do të thënë vrë, se sa mund ta kishë shjuar diku shteter. Më pëlqeu. S'ishte për kësaj jotë prandaj. Shihove më shkallës Lori. Dhe jo pa çëllimolta duhet ta themi vazhdimisht se sot është e prremtë kërkesat muzikore i bëni ju dhe neve detyra jonë është pra që ti vëm. Unë u them vetëm numrin e telefonit 068 2070222. Është si 12 radhës për shembull Imagine Dragons me Natural është kënga e radhës që kam zgjedhur unë. Seriozisht? A do të vendoset më? Ndërsa von Un nuk e dua këtë që ke zënur ti. Do ta plotësojmë ti Alta më njëherë pas kësaj. Çfarë këngë ke dëshirë? Un kam dëshir një këngë japim thon Shqipën. Jo, nuk japim. Mund të gjor shardën Shqipën, por jo. Po të shë rrok, gjora të rrokun, por jo këtu. Sa është radio rrokut? Gjithë 106. Oh, seriozisht. Po Shqipin? Shqipia sa është 92? Oh, 92 është po. Atë Alta fut një dame. Je lar sot ti Alta? Sot lavat dje. Un slahem në mëngjes, rastra. Edhe un e them. Po ti lori kur lahesh mëngjes apo darkë? Në darkë dark, la. Në darkë, s'para la. Po thon oltë që uh, un lahem 1 <coughs> herë në 2 javë. 1 në 2 javë. Kur ka, si ka festë ndodh që ta lahem. Sikom se që vinë në familji. Edhe çdo javë. <laughs> edhe në dimër 1 <coughs> <laesh, njën> <coughs> në 2. Kur lahesh 1 në 2 javë. Në dimër 1 në muaj dhe pa let lahem olori. Në çështë ka të ditur se është ajo pjesa që ke qef, ke qef. Do të thonë është ajo që thon që duhet yndyra e kokës dhe e trupit. Duhet. Ëh. Mhm ka të bëj edhe me gjumin. Ai di un, lese, lese ka kaultën e i studim receta. A lajeni me ujë të ngrohtë apo të ftohtë? Un laj me ujë të vakës. Po të ngrota se ftohtë. Të ftohtë janë një. Ftohtë edhe në vernë. Ai ftohtë vjeshtë. Po vetësh. Se për ne është po një mosh, së për ne mosh tjetër. Është për për këtë drejt. Puna është gjumin e tretë. Puna është mirë që të lahemi me ujë të ftohtë. Jo tani. Nuk u in nuk na duhesh dot edhe pse uji nxehtë ka qeton irritime të lëkurës dhe fillon kruarja. Qyshë mirë është të ke shujt ftohtë. Ëh. Mm, nuk e bëjmë dot tjetër? Po kur shpëlajeni, shpëlajeni mirë apo harroni në një vend pas shpular për shembull? Jo, mua shpëlar zakonisht më zjat 10 deri në 15 minuta. Shpëla në çdo centimetër të trupit tim. Po nuk ju ngelet që tundesh kuma fare? Absolutisht fare fare fare. Po ti molar. Ti lor i e Ve... mban me shkumë apo? Lash mirë shpëlaim. Shplan, po a, ka në i vënd ku në ngelet shkuma? Për në njërë të veshë i për shumë A, si veshjë, jo mëllë dhe të veshë i në njërë shkuma mm. Mirë është që më stafshime E dhe njërë gjutra e vënd e tjera që së mund thuen Po përgjithishtë po të themi ke veshë Edhe zakonishtë i fshime për shirti këta Po, po Për në gabimin e jetës O, oh, bo, bo E dhe Se? kështë duhet e po Nuk duhet Ma perke e olta Sepse të këvënd i ku douhet ta shplanim mirë edhe pastaj të lyheni me krem me vaj ulliri. Po Lori kisha në pyty. Me ti që mos dim ça të bëjmë. Kjo s'duhet, kjo s'duhet, kjo s'duhet, kjo s'duhet. Po ça për shirin e përdorni për shembull? Të ashpër? Unë përdor si ashpër juaj. Isha sikur she fut Instagram, mosun citoj. Jo, jo tash për të ashpër, të i, i, të nuk kam se si përdorse, derisa pfshish për në lëkurën si tënde pretendon kësht të po i, ashpër, i, but, si i but, i butosh but. but jo. Mesatar të... domoshem. Po t'jal ti butas i ashpër. Ne fshihemi me letër zmeri. <laughs> ja pra e diom këtë. Duhet të fshihemi lehtë lorilec, të jet sa më i but peshëri që të na fshi sa më lehtë për një lëkurë sa më të but loril. Po për letër higjienike thotë gjë apo është tjetër? Jo, jo, thotë që duhet të përdorim edhe krem pas dushit, patjetër. Kremin hidratus të mos harojmë. Qëoj ta tani po flet për një kshu, domethënë, stad tjetër tonë, ku ka krem pas dushit. Vaj ullir e tin. Nuk kemi kohë do të thuaj. Duhet të mos e dëmësh me ide që pas dushit gjithmonë duhet të lyesh me diçka. Të fshihemi butë dhe të lymyhemi me të të një krem hidratues. Po juve s'i jo lën qi me të, kështu që. <gjubi> është kjo. Po pra, për, është edhe kjo që është, ai nuk ju duket lëkura. Nuk kam një të mirë për mjekrën e tis, butës, ma bën duracës, do vitë mendembi. Sigurisht, krem i flokëve. Ja jo, fut të tëra vetë flokësh mjekën. Është mjekën për mjekën për mjekën. Vetëm për mjekën. Edhe si un kam një zbutës edhe një kështu. Harroj gjithmonë ta bëj, po e kam. Po kërrojnë mjekrësi e keni ju. Normalisht mjërta... apo kështu si flokëve? Jo, jo. K un kam dy kërrm fak, një si flokëve, një më i imët. Un përdor një sfurkë. Ti Lori. Bravo Lori. Edhe një pyetje kisha un. Don të keletërz me ril sfurkë. Po thar se përdorni për mjekërinë ju? Jo, ja, ja, e lëm thas vet. Sa do? Tanë studimit duhet apo? Rim ndjell se Kemalena, kjo ke pa Malenën ti pështet. Jo, duhet bëni kujdes kur krikni mjegrën se mund ta digjni, thot. Na. Mund të digjet okay. si puna e flokëve. Po është vërtet kjo. Do të digjë ta kreshën. Do të digjë patjetër ta kreshë. Tasile. Asimi, nuk kemi këtë stad akom. Po bigutina i përdorni mjegrën? Ja, ja, ja. <laughs> jo, sepse kemi vetë kaçuret, është pelija. Oh, bravo Lori. Siç e tham in Galtinit. Yeah, I'm <Mrs>. going to play with you. I'm going to play with you. Minimumi? When you hold the line When every one of them is giving up and giving in Tell me, in this house of mine Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align? Will have a step in? Will it save us from a sin, will it? Cause this house of mine Stand strong That's the price you pay Leave behind your heart at the peace face a, a bit of true me klubin e mëmësit është Altini. Mëmësia Olta? Është Olta, mirë mëmësie, është Elori gjithashtu. Jam edhe un Altini mëmësie. Kemi edhe Blendin, Jerin. Blendin, Jerin, Orgesën. Po, ne kemi të shpërndarë në jug. Në jug i kemi çuar për inspektim të bypassi fërit. Te bak te bakasa i bypassi fërit dhe i vlerës i fërit, fërit. 0692070222 për gjithë kërkesat municore. Jo, ky është numri jon, personal. Po, joni po. po dhe tani lori do ta afrosh afër uh, Oltës, po? sepse Kam do të provojmë mishin e pulës, oh. nëse okay. është apo jo i freskët. Okay. Jo e konsulloni besoj, kështu që se keni për tim. Ja problem. lori. Shiko, ta hapim pak këtu. Sipër e kemi dhe a dini ju ta dalloni një mishin e freskët pulës? Mm. Ja jo, mëson drejt nën ashk shumë me sy. Unë m'pëlqeu që po, e provova bashimë, se... them që ka i freskët, pse s'e shet çoha vet. Po jo. kjo është Lori, duhet ta gatuash e provon. A kur e ke qosë freskët. Të fundit fare në pjat tuaj. Mm, po. Uh -huh. Ja, jo, në fillim një herë kur blem mish pulë duhet kemi kujdes me ngjyrën. Pasi mishi i freskët mish i, po, i po, pulës ka ngjyrë të lehtë në rozë. Të lehtë në rozë. Po, dhe kur ai fillon të prishet, Un... kjo ngjyrë fillon të zbardhet ose të bëhet më të hirt. Po pra, unë gjithmonë është ajo ime që zgjedhësh e lehtë në të verdh. Thaj, po mos ma le akullis, unë marr nga A do nga aku. Kam edhe për ty Lori. Si? Duhet të lehtë për ty një... në dyqan, në, du, në market. Pra. Duhet t'i mbajm, duhet t'i mbaj më er. Aha, e mer, domethënë Lori i thua, për shembull, shkon te supermarketi, oh. kupton që ai ka vitrinën aty, ka pulat. Po mendojmë një dyqan mishi altimit. Dyqan mish pastaj te supermarketi të pak më poshtë. Edhe i thua atij, e shikon një pul pra që është rozë në tlet, i thua dua këtë. E merr hija të qesën se është me qesë, apo ai fut hundën. Atë dhe mishi i qalli pulës ka një aromë të fortë karakteristike. karakteristike, që është e pulës dhe e, e, në rast se ti e, e shikon e, që, e që ajo është freskët, e freskët, gjeli. Duhet të jetë si një herë e hidhur. I mer mm? i mer si është olta, du ti futesh A jo jo nuk e di. Du ta me pirun, domosë si është ajo pjesa A, që ta ke shkurëzë, shkurëzë. Ti gjën gjithë kasapët u pikturojnë artistët, pak rodh ndërkohë që tek forcësia e mishit është mm. tjetra, është më, është pak e vështirë për ta parë, sepse këto dy tjerat janë më ndryshe po, në mahas. Po si ta kafshoj për, për zgjallje? Jo, jo, në gjendinë e tij normale mishi i pulës është më pak i, është pak më i butë dhe i ngjitur kur e prekim. Po, kjo është e vërtetë. Ngjit duart. Kjo më ka ndodhur edhe mua. Ëh, uh, kam uh, goren pul të freskët i Pjetrit. Gjithmonë ato duhet ta shpajmë mirë, mirë, mirë, mirë. Do të hedhim lëkurën? Mirë, po po, ta hedhim lëkurën në çfse. Në çfse ka nevojë? Edhe kështu. Dhe okay, jemi këtu prapër të gatuar një pulë freskët, toaltë tjetër? Po, kur pa... blem pula të paketuara që janë të ngrira, mm. duhet të kemi shumë kujdes për datën e skadencës. Gjithë që ne nuk e shohim dorën. Po. Mish i pulës kur paketohet i freskët dhe vendoset në ngrirje mund të zgjasë deri në 9 muaj. Pra shiko nitetin e, e skadencës se zgën. Ëh. Mm -hmm. Edhe kështu Alti, duhet ta gatuanim, okay. ta lajm tash, plaim, ta shijojmë etj etj. Po të kemi një godë verë e shëqërë me verë të bardë normalisht Verë të bardë është ajo që është klasikja Që i shëqërë në gjitha po. uh, Me censurë, nolta, ku jemi? Jemi altin, po së kanë gjithur që Ok Që në fillin, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve Si një rëzik të pashmangshëm dhe të p*** pjetë Dhe të Për jetë shumë Jo Të tatë pjetë pësëri jo. Të pandër prerë No Katastrofik në jetë Jo, ishë më aferë të mësashtë dhe para. Të pa më shirë shumë? Jo. Mm -mm. Të Cosa pa përbalu e shumë? S'kan që jo. dhërë gjë. Skeptik? Apo, ja. Jo, Lori ka një të para të, dhe më thënë, të, të, të, të tilë i bje. Që në fillin, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve si një rëzik të pashmangshëm dhe të përqën dhe të përqën dhe të përqën dhe të përqën dhe të përqën dhe të përqën dhe të përqën dhe Ta pravoj njërë Ha, shedisha. ha njërë Të pamoraj shumë O, oh, <tis> pa të shkidje kanë këto Jo, Lore Se nuk ka është ta që i drejt për drejt Se është i postër e imos Këto se tje janë e parë Jo, kështë e i drejt për drejt vërtet Vërtet? 0-6-19-20-7-10-22 When we were young oh, Nga super. Adil Super Everybody loves the things you do From the way you talk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 Cause I've been by myself all night long Hoping you're someone I used to know You look like a movie You sound like a song My God, this reminds me Of when we were young It was just like a movie It was just like a song I was so scared to face my fears Nobody told me That you'd be here And I swear you moved overseas That's what you said just like a so It was just like a movie It was just like a song My God, this reminds me When we were young Brag about you To anyone outside But I'm a man of the woods It's my pride I'm sorry baby You know I try But I'm a man of the woods It's my pride Hey sugar plum Look at where we are So tonight if I take it too far That's okay because you know That's okay other side of me that's okay because you know that's okay. Disagree. They don't understand you just like me they don't know we do it twice cuz we know we like it Më gjesi ota, më gjesi, më gjesi Quna keni ngrën e qokolat këto dit? Unë hatë qdo dit ota Serëzisht? Po Masë më pëlqen dhe ajsh Po të i lori? Kemi ngrën E di unë do të dalësht dikuti Sëna e thekoti Ty o them të vërtetën E keni njëtë Qokolata ndikon në intelijenësën të uaj E kisha një dëshim Me thëndrejtën unë nuk kam bër, shumë qef I kam bërë shpesh pyten vetës Por më në fund dola në përfundimin që që nga çokolada. Dhe është më të vërtet magjike. Na thua në... e thuaj Olta pse? Çokolada zez apo çokolada me lëng kështu? Po Rrush, tani çokolad çokoladë, qumesh. Çokoladë me tot nimet e ëmbël o Lori dhe jo do ju do të shkoj të biletë çokoladë. Gjatë një studimi 20 vjeqarë që është bërë, kanë zpulluar se personat që hanë qëkolatë të pak të njëherë në javë, të pak të njëherë në javë, kanë funksion të ngritur të trorit. Po, po, po, është të dëmshme allta për di të po? Jo, më jo, nuk është të dëmshme konsumimi regull të qëkolatës të të bërën që djen më mirë. Oke, okay, unë kompensoj, kompensoj me gjumë këtë pjesë, unë, sepse nuk flesh shumë pa atë çokoladat, kështu që i bie pak më shumë që. Jo, ska lidhje çokoladata me gjumin. Apo tjene? janë ndryshëse, po. Gjumi okay. 7 deri në 9 orë, çokoladat 1 herë në javë të paktën. Ëh. Hmm. Atëherë duhet, uh, oltëçi di marr me radhë gjërat. Pa. Një herë do të flesh, do të flesh 8 deri në 9 orë. Patjetër. Minimumi duhet hash mirë një, një javë, çokoladat dhe duhet lash gjithmonë më të ftohtë. Po, mirë është, me ujtë Shia, vdot, të vtot, të shplaesh mirë, mirë, dhe të fshihesh mirë letëshme Dhe, po, oke Ka të bëdhe geni, normal, që po kësh në vizë, që që të bëjtë që këllatë Një përmirësim në vogët Lori, nuk, nuk, nuk e temi ato fjallë, <laughs> fjall, Lori A i kujë shumë në vogët E mbi qka, ti qka e lëvizë për mirë të me Dhe pa tjetër që mishë në pulës të zjedim të freskës Po, kujdes, duhet t'i me njerë Ah! <laughs> oh. Në dyza ta duhet prekni, të të të praj pa që duhet patieter. të ngjitsi gishtat dhe e oh. treta duhet të jetë roz e lehtë pra e lehtë pra roz mm. e lehtë ju një çikolatatin që që si, si pula ë uh, përbërsi që e ka këtë efektin përbërsi çikolatat që, që e ka këtë efekt magnetizëm kush është është sheqeri po ç sheqer more sheqeri i dëmshëm nuk është kaq pula roz kaakao more kaakao kao kaq çse përbohet çikolata kaakao olta po edi un mjelta unaha nesa është një përbërës antioksidant që përmirëson funksionimin e jenëve të gjakut në tro. Oke. Në regullë? Oke, dhe këtu ime, oke? Flavanollet mos më bëtë këtërështë. A, ta një këtu ojta mos më bëtë këtërështë. Flavanollet e ka kaus e mirëmbajnë elasticitetin e jenëve të gjakut duke lejuar qërkullimin e duhur të gjakut. A, sa më bërë flavanollet, a? Flavanollet. Flavanollet. Thë, thë, thë, flavanollet Kështu pra, interesante shumë është flavanolit. Okej, okay, Olta, shumë faleminderit sot na ke bër më të zgjuar se ç't mund të ndodhte këto 10 vite të fundit që kemi te klubi i mjeshtrisë. 10 vite altin, sa shumë që kemi bër, kemi konsumuar çokoladë, kemi fjetur, s'kemi fjetur. Jemi lar pas. Kemë kaluar shumë sfida. Kjo është e vërtetë apo mbi të gjitha jemi sërish bashkë dhe kjo është për tu vlerësuar. Jemi bashkë këtë rrugë të tërë ta baptizoj. Për <laughs> gjithëto gjërat që ti, Olta, the sot do të këtoj një kërkesë muzikore. Seriozisht, është e mrekullueshme kjo. Është magjike. Ama përshëndesni ju çuna se un gocë vet. Me. me Fonsin, me Fonsin përshëndesni. Jo, jo, me shokën e kam. Ja. Se vendet se e kemi të censuruar Fonsin. E kam lënë Fonsin. Atë me çfarë mund ta përshëndesim oltën? Kam nevojë që jo. <laughs> të ndiem, ndiem femër mesy. Ndijesh femër. Se jam bërë si shocking gjush me ju. Olori, me çfarë mund ta përshëndesim oltën? Ëh, uh, mos ke qejf më përshëndesesh me censurën oltin. Jo, jo. Censurën, po, mund të gjemë oltat dhe përsa po e do gjemë një kërkes për tëjë, pa tjetër. Që në fillin, Tokio e ka pranuar realitetin e tajfuneve si një rëzik të pashmangëshëm dhe të përjetë. Të pa përbalushëm, të, jo. të, të pa më poshtëm, të përjetëshëm, të pa tjetërshëshëm. Jo, e ta. Që të them? Je shumë ljarëgë. 0-6-19-20-7-10-22-2 Na shkruani që t'inë shumë afër atit. Atëher, Lori? Dolta, ke kërkesë realisht apo nuk Kjera, realisht, nuk ta ndjen? Të riaj, ata po përshëndesin apo jo? Tani ne mund të përshëndesim, ne mund të përshëndesim, po dje ishte gjë shtikën. Po, më po, që është Fonsi dhe Demi Lovato, për shembull. Bashkë. Hajde ja, s'shkoj prapë. Le të pra. jetë Fonsi, s'ka problem. Fonsi. Fonsi. Fonsi dhe Demi Lovato si është dhe... me këngën pra Et çamë xukaj ke folta më la culpa. Be... Si Gjithmonë ka që e folta, pra një culpa aty në mes. Sh... Më lini tash këtu tani. Shkon aty ku duhet. Fonzi. Demi levatura. Hey Fonzi. Oh no. Me bashaj me. Hey ye. Yeah! Hoy en esta historia algo que confesar ya entendí muy bien qué fue lo que pasó yo queduela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala que el malo soy yo no me conociste nunca de verdad ya se fue la magia que tiene amor y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo puedes conocerme mere no tú mere no tú no eres tú soy yo, soy yo. Tú te quiero hacer sufrir es mejor olvidar vida jesi uh, të gjetve. Çfarë do thuash ti? Ëh. Sot oda jam mbushur plot, plot me këshilla, kështu që dua edhe një fundit që ti ke i qet. Do të kemi një fundjavë perfekte. Dhe olta yepi. Un uh, mendoj që të kesh një fundjavë afër detit, afër mbretit. Po, kështu thuhet, afër detit, afër mbretit, aty ku hyn dielli, nuk hyn mjeku. Po, një mollë në ditë, kujdese, ëh, tetëjti. Kur dielli nuk hyn dreqi. <laughs> është rikjo. Në të dreqi, mërmë mjekun. Ë, a mund të them të lutem të mirat e ujit të kripur për organizmin pa tonë? Patjetër, patjetër ojta jepim. Do ishte në faktën e vet. E para është, ë, uh, e para është që uji i detit pastron lëkurën. Pra okay, pa. e keni ju lëkuron me puçra? Po. E keni edhe fytyrën gjithashtu. Yes. I dhun det? Jan puçrat kudo kudo kudo Hidun në trupin det, tuaj. Udhëton me kjo është ideja, edhe shko pra të shkon për dëm të zhvilluar ku një metalium. Pastron aknet. Ës super. Mhm. Mm Uji detit forcon sistemin imunitar. Lori, prandaj thotë që duhet të bësh të paktën minimumi një muaj pushime në ose dimboj një, një muaj shumë po një javë. Pushimi gjatë verës në dec. Po për lekun ka ndonjë këshill? Mba, mba, mba. Do nuk janë të përgatitur gjithë. Një, gjithë një po një shko, që... po shkovet e detit diet që e ke harxuar me. Uji i detit ngadalëson zhvillimin e reumatizmit. Ah, Alta, po kjo është. Sa tashi vjen moshaja, po pra, kështu pra, që shi, duhet kujdesemi sa jemi të rinj, shkojmë mm shumë afër detit, që kur të plakemi mos kemi probleme me reumatizmin. Me aknet. Po. Dhe problemi më i madh që largon uji i detit është ankthi. Anksi mm -hmm. është afër detit, lartështetit është. Duke qenë se uji i detit është i pasur me magnez, ai ka aftësinë të na qetësoj mendjen dhe shpirtrat e trazuar. Ah, okay, do të thonë gjithmonë djeg nga i dashura. Shko pra lagunë me... det. Me gjumen, ke laun, e e idea, në jumin. Këstres di. Do të shkosh ta. Ideja holta është edhe kjo pjesa që po, domethënë do të ketë kushon e 2-3 gllënga që ti pim, që ka ndonjë pastrim. Uh, kur zhytesh për shembull altin, të huaj nga hunda, çka? Lëre, lëre, lëre të futet nëse mos si e zi. Ke bregu, ke bregu që mbytesh, ke bregu që ka dal. Duhet ta mm. gëlltisësh të jesh super. Mhm. Mm të tjerë holta edhe nja 2-3 janë na fiks. Kto një herë uh, për momentin, pastaj të tjerat tjera janë kujdes për portofolin, nëse këtu bën keq ujetit. Te portofole nag prishlek nuk bën kaq mirë. Zieni plazhet ku janë domethënë të pastra, jo të ndotura me fekale, se mund të shkosh për mirë, po del pastaj mysivet. Tjetër? Kaq. Po i them. Çfarë thua më? Atëherë, atëta, fjala e fundit dhe mbyllim. Seriozisht? Fjala e fundit për ty dhe mbyll. Ishkoni afër detit, afër mbretit. Në rregull. Lori, kujdes me lekt. Aty ku hyn dielli nuk hyn drejt. Drejt. Qem po pëlqej. Rita ora me shoqet. Fundjavë të mbarë të gjithëve. Ec ritat. Ju dua shumë. Tha fyje. Fyje. I'm gonna let you know. I'll let you know that we want her. Like we, like we, we just know. We just know. I ain't worrieded. I'm open my did. I'm 5050. -50 the boot, 68 Chevy with nothing to do, in the summer haze, hush love it, and last night yeah, we got with the dude, I saw him, he was looking at you, so I said that you some hey and up get sunk right i put this smack on your lips a so fucking rock we ain't never heard of you cuz you ain't gunning up and now i'm gotta seduce myself i'm so sexy i have to seduce myself seven figure never needed no i still your chick have her down with the scissor